questo è praticamente la formula classica ormai il laboratorio che prepara la l'apartone è là dove si crea la cultura, l'arte che si diffonde capillarmente dal basso e che poi ha il suo momento di grande visibilità durante la parata nella città dove quest'anno abbiamo scelto di scendere dalle gobbe o dai colli del parco di Villa Ghici per apportare in piazza San Domenico. Questo si lega un po' anche al tema di quest'anno, no? Le osi. Sì, perché probabilmente è nato con i bambini, con l'animale che avevano scelto per quest'anno il trombetario e il cammello e loro sono emblematici per le oasi allora è diventato questo il tema che però anche tutti abbiamo bisogno di verde di acqua di spazi di dove rigenerarci dove riprenderci e quindi l'oasi anche in senso lato non solo in senso c'è del verde è e però il spazio più bello ci è sembrato di poter partire da, una, da un vero gioello della città che è il parco di Villa Ghigi e quale sarà il percorso e dove si arriverà? prima della parata ci sarà un grande picnic nel parco e ci sarà tutta una carta per approdare al prato giusto dalle 3 alle 5 picnichiamo insieme ciascuno può, si porta il suo bicchiere il suo sacchetto del rusco per lasciare l'oasi bella come prima e dopo che si parata dalle 17.15 si scende si va via San Mamolo dal chiosco si fa tutto via San Mamolo si attraversano i viali via d'Azeglio, piazza Marsilli per chiudere in bellezza in piazza San Domenico dicevamo i laboratori sono stati 30 e hanno realizzato anche dei veri cammelli che saranno <ride> presenti ma certamente che cosa è la parata dell'oasi o un'oasi senza cammelli c'è ci sono un cammello grande che si chiama Camellia, su ruote e c'è poi Aurelio che ha già partecipato al Bike Pride che è su ruote sulla bicicletta e poi ci sono altre eh, biciclette camelli il velo camelli come li chiamiamo noi che parteciperanno in parata Questa iniziativa è possibile grazie a una serie di collaborazioni anche nuove che si stringono Sì da un lato naturalmente ci si basa sempre su rapporti già consolidati e però sempre piacevolmente si, si, si integrano in realtà nuove come quest'anno c'è stato il Porto 15 la collaborazione con questo progetto di cohort e in un certo senso anche con la fondazione Villa Ghigi che ci ha permesso di poter partire dal parco di Villa Ghigi e tante altre realtà e artisti un po' consolidati da molti anni altri che si sono aggregati quest'anno ai quali va ha detto un grande grande grazie perché loro svolgono il loro lavoro gratuitamente c'è stata anche una call se non sbaglio no? per gli artisti sì. è stata una call for artists che in questo momento si può vedere nella, al Sena per il, per il, per il Urbano dove hanno partecipato soprattutto ragazzi dell'Accademia di Belle Arti che è stato portato avanti anche da Michele Valenti che sta ancora facendo l'Accademia uno che fa l'illustratore e sono venuti fuori delle immagini molto molto belle e una la potete vedere su Facebook sul, sull'evento prepariamoci il 25 al parco di Villachici dove c'è un piccolo preevento prima della parata appunto la parata sarà anticipata anche da un evento il 25 uno il 26 giusto? puoi raccontarci qualcosa? sì il 25 praticamente ci incontriamo al parco di Villachici con il laboratorio di amache e poi i cammelli si strofinano massaggio in cerchio e dopodiché c'è um, un il teatrino del giulare un racconto di mille e una notte e dopo un po' di note musicali dall'Oriente dall questo a partire dalle 5 fino all'imbrunire e non di più <ride> e invece il 26 prepariamoci alla parata al giardino del Quasto con uh, un coro delle scuole Betty che hanno preso la canzone Caravan Petrol che poi viene portato avanti dall'attore dall Tommaso Bianco e dal musicista Salvatore Pano per creare tutta una serata intorno alla, alla canzone Caravan Petrol eh, quest'anno la partota è incentrata sull'oasi e quindi l'oasi è un posto dove nel deserto c'è anche l'acqua e c'è come dire un'oasi a Bologna che sono i giardini del guasto dove l'acqua manca. Sì, è un miraggio l'acqua e lo aspettiamo, questo allacciamento dal comune, della fontana pubblica del bagno e speriamo che l'occasione un po' ironica e meravigliosa dell'apartot sull'oasi si trasformi a breve, insomma, in questo bene primario. È vero, il giardino del Guasto è un'oasi e senza acqua non è un'oasi e quindi l'aspettiamo. Intanto facciamo facciamo facciamola e l'abbiamo fatta in questi giorni di laboratorio, dentro al giardino c'è un bellissimo cammello mezzo dromedario eccetera, Quindi gli artisti hanno lavorato, ma davvero l'acqua, se ne sappiamo noi che è un bel po' che non l'abbiamo, è un veramente un bene prezioso, quindi capiamo molto bene le osi nel deserto. Si risolverà, ci hanno detto, noi aspettiamo con gentilezza, ma siamo veramente allo stremo.